Primarioen autoritate gorenak aurkeztu diren bederatzi hautagaiak aztertu ditu. Zazpion hartuak izan dira primarioetan parte hartzeko egin dezagun beraz pundua hautagaietaz. Sozialisten ezkerraldean lirateke Arno Montbourg, Benoît Hamon eta Vincent Peion. Nubo Parti Socialiste korrentearen sortzaile izan ziren 2000ko urtean, naiz eta geroztik Peillonek gaur egungo agintaldia defendatu nahi duen eta Segolen Royallek bezala muturretik zentrorainoko ezerra bildu. Montbourgek enpresa tipik eta ertainak defendatzen ditu, amonekaliz garapenaren beste modelo bat nahi du eta lan denbora murriztu. Silvia Pinel, diputatu, Eskualdeko Kontseiluko presidente orde, eta PRG, alderdiko presidente da, hiltzeko eskubidea, kanabisaren liberalizazioa, edo boskatzeko eskubidea atzerritarrentzat defendatzen ditu eta lehen ministro kargoa kendu nahi du. Bi ekologista ere badira François Degrugi eta Jean-Luc Benamias. Degrugi Emmanuel Concise bezala gobernuan gelditza erabaki zuen hainbat ekologistak gobernutik atera zirelarik. Benamias aldiz berdeetatik modemera, pasa zen eta gero Fronte Demokratikoa sortu zuen ezkerraren zentroan. Ezkerraren eskuinaldean litzateke azkenik, Manuel Valls, barne ministro eta lehen ministro izana. Sozial erreformistatza du bere burua, erritartasunak entzearen aldekoa, kanabisaren legeztatzearen kontrakoa edo errefusiatuen kuoten kontrakoa da. Nasat balo belkazen, Michel Zappen edo Jean-Jacques Urvoazek sostengatzen dute.